на ранок Кубов запропонував їм поїхати по місту, відвідати будинок Анатолія, зайти до музичної школи. Лариса і Чиканчук вирішили, якщо ми вже тут, звичайно, поїдемо, подивимось. Але чи є час у тебе? Вчора ввечері Лариса і Чиканчук урочисто перейшли з Кубовом на «ти». Час супроводжувати нас. У тебе, мабуть, багато роботи в твоєму офісі. На це Кубов відповів, що офісу в нього нема. Вся його територія є його місцем праці». Так само, як у нього немає робочого і неробочого часу, бо працює 24 години на добу. А основне знаряддя праці – ось, Кубов дістав свого телефона. Це вчора ввечері було затище, але то, мабуть, перед бурею. І справді, далі Кубов весь час працював. Його телефон весь час дзеленчав. Він витягав його за пазухи, просив вибачення у Лариси і через слово, вживаючи ненормативну лексику, віддавав якісь розпорядження. Дім директора мушколи стояв опечатаний. Кубов пропонував розірвати папірець із печаткою, але Лариса і Олександр сказали, що не варто. І Кубов не наполягав. Зайшли на подвір'я, обійшли будинок із старою сірою цегли з надвору, походили по маленькому садочку, постояли над урвищем. Небо було сірим, але не таким суцільним, як напередодні. Внизу толилися будиночки і кістляви передзимові садочки. «Це наша під'ярна», – сказав Кубов. Тут над ярна, а там під ярна. А ось яр. Його раніше не раз намагалися закидати землею, але він утворювався знову. Мабуть, вони тут стояли з Мар'яною. Мабуть, я з ними не стояв. Від садибки покійного Анатолія поїхали до музичної школи. З вікон перекошеного одноповерхового будиночка лунали гами і арпеджіо. Увійшли до учительської, вогкої кімнатки з патьоками на стелі. Марія Карпівна, ось люди з благодійної фундації, звідки просив гроші покійний Анатолій Трохимович. Сказав Кубов і вийшов на ганочок працювати за допомогою свого мобільника. Ой, а ми на вас давно чекаємо, подивіться, ось яка стеля, а які інструменти, на найстрочика нема грошей, а які холоди. Вчительки, що вели уроки, відразу покинули класи і влетіли до учительської. Добре, що ви приїхали, скільки грошей ви привезли? Ми просили тисячу двісті, то хоча половина буде? Чіканчук дочекався, поки всі вчительки замовкнуть, і тільки тоді розпочав. Десять днів тому по дорозі до вас загинула наша співробітниця, яка займалася саме вами. Вона потрапила під потяг на станції «Комбінатне» тут, поблизу. А в нас саме загинув наш директор Анатолій Трохимович три дні тому, як поховали. На його похорон пішли останні наші кошти. Вам коштів шкода чи директора? Різко запитав Чеканчук. Жінки замовкли. Послухайте, пані, я хочу допомогти вам, хоча я не виділяю кошти. Я навіть не належу до Ради, яка це вирішує. Я тільки виконавець. Але подивіться, які в нас умови. А це ж наші діти. І серед них є дуже здібні. Наташенько, заграй інспектор вальс Майка Пара. Нещасна вчителька тягне Чеканчука до джубового класу, де перелякана учениця забула все, що знала. У мене немає сумнівів, що у вас надзвичайно обдаровані діти. На Сході України взагалі талановитих дітей утричі більше, ніж на Галичині. Це підтверджується висновками висококваліфікованих експертів Ми це знаємо, а ви це скажіть у Києві зінаїдо Андріївно. дайте людям з Києва сказати, не перебивайте їх Я хотів би, щоб ви показали мені повідомлення нашої фундації про надання гранту вашій школі Повідомлення не було. Вчительки змогли показати тільки конверта з-під аплікаційних форм. Наш штемпелі жовтнева дата. І ви заповнили ці аплікаційні форми і надіслали їх нам? А ви хіба не знаєте? Ми отримаємо десятки, а то й сотні таких аплікацій на місяць. Ми працюємо з усією Україною, а вашим регіоном займалася наша загибла співробітниця. Тому ми і хочемо з усім розібратися і по змозі допомогти вам. Отже, номера ваших аплікаційних форм ви не пам'ятаєте. А коли ви надіслали їх через два дні після того, як вони сюди прийшли. Значить, 15 жовтня, так, десь на покрову. То я вам офіційно можу сказати. Ваша аплікація ще не розглядалася, її розглядатимуть тільки в середині грудня, і, можливо, вам нададуть грант. А поки вам треба чекати. Я бачу стан вашої школи, і всі ви дуже добросовісні педагоги, сказала Лариса, яка досі мовчала. Я спробую допомогти вам коли буде засідання комісії. Але поки ще рано чекати результату. Ми готові допомогти вам усім щиро від усього серця. Олександр Чиканчук промовляв за вчені слова, які сиділи в його пам'яті так само міцно, як текст екскурсії в пам'яті гіда з стажем. Але лондонська філія не дає стільки грошей, щоб відбудувати мистецькі школи в усій Україні. Кубов повернувся до учительської, він готовий вести гостей далі. Але розмову ще не закінчено. «А як же повідомлення на вашому комп'ютері, Колю?» Одна з учительок хапає кубова рукава, він легенько відштовхує жінку, демонстративно обтрушує свою руку після її дотику. «Там же було сказано, для покійного Анатолія Трохимовича, заїду на один день, значить, нам усе-таки виділялися якісь гроші». Лариса, яка бачила Мар'янине повідомлення, каже, що з нього не випливає, ніби для них везуть гроші. Можливо, наша співробітниця хотіла щось уточнити в повідомленні не йшлося про гроші для вас, та їх не могло бути так швидко. Київські гості ледве вибралися з жалюгідного приміщення музичної школи. Кобов посадив їх до машини, повіз на обід до себе. Казав, що мама не обідатиме з ними, вона пішла збирати відомості про Таньку, хто і коли бачив її востаннє. У Кубової мами з'явилася велика мета – засадити заграти, грати, вбив цю Таньку. А слідчий, що веде справу Анатолія, тим часом сказав Кубову, що сумнівається щодо участі алкоголічки Таньки у цій справі. Адже на сокирі, якою було вбито Анатолія, не було жодних відбитків пальців. Танька не дійшла б до того, щоб обтирати знаряддя вбивства або працювати в рукавичках. Це міг зробити, якщо недосвідчений вбивця, то принаймні менш здеградований суб'єкт. А хто знайшов убитого Анатолія? І коли? Це сталося години через дві після вбивства. Він мав конфлікт із тима стервами. Ви їх щойно бачили. Дай гроші, дай гроші. Їм тільки гроші. А що людини загубили, то начхати. Вони всі нещасні жінки. Я ж не кажу, що ви нещасливі. Так от, вони на нього наїхали, а він пішов додому ніякий. А потім вони посиділи, посиділи своїм бабським колом і пішли просити вибачення. А я ще до того отримав повідомлення від вас. На роботі вирішив його не турбувати, хай людина закінчить робочий день. Я і не знав, як про це йому сказати. Але мене завжди моя мама вчила. Краще гірка правда, ніж солодка брехня». Я пішов до нього, під'їхав до Надярної вулиці, а там ті паскудні баби вирощать. Ой, Анатолія Трохимовича зарубали. Одна з них лежить на сходинках, а інша лють на неї воду. Кубов вихопив за пазухи мобілку, соковито виматюков абонента до того, як той йому щось сказав, а потім запросив гостей до столу. Обід накрила на східній веранді з кольоровими вікнами. Коли на дворі така сірість, як зараз, я люблю обідати тут. Каже Кубов, а Лариса Чіканчук згадують, що про таку веранду мріє юна художниця Люба Козова, що на них у Києві чекають проблеми з її картинами. А поки у кожного на тарілці лежить по цілій курці з рум'яною шкірочкою, а по обидва боки від тарілок дружина Кубова свєта поставила піали з ароматизованою рідиною для миття пальців. Саме так радить Стіл журнал L. Життя Кубова, на відміну від його мами, переважно мовчить, у розмови чоловіка та його гости не втручається, проте й цінних ідей від неї не почуєш. Лариса розпитує Кубова, коли викликала міліцію до зарубаного Сунцова. Кубов розповів, що не Анатолій Анатолію, щоб був живий. Поки вчительки вирішали і втрачали свідомість, він кинувся до Анатоля із запитанням. «Толю, хто це у тебе так? Скажи!» А Толя з кривавою головою прохрипів. «Яке це має значення? Хай собі живе, якщо зможе!» Це було страшно. Я багато смертей бачив, у мене робота така. Але тоді я аж прамови став сам не свій. Єдине, що радує, так це те, що Толя не дізнався про загибель Мар'яни. І чого він тут таньку вигороджував? А може, то й не Танька була? Колю, ти кажеш, що ти тоді викликав міліцію? Не я, а одна з тих баб, але по моєму мобільному Але тоді ж можна було б взяти собаку і знайти вбивцю Так і зробили Я сказав хлопцям, які приїхали, знайдіть убивцю мого друга Але ті баби затерли всі сліди Собака прийшов у дім до однієї з них От нікчемні істоти Втім, ви їх сьогодні бачили на власні очі Колю, а ти б не хотів побудувати музичну школу в рідному місті? Яка б це була пам'ять про друга Анатолія? Як це побудувати? На свої гроші? А тоді усі ці... Кубов робить широкий жест. Захочуть, щоб я будував будинки їм, і не менше, ніж ото в мене? Їм усім будувати будинки не треба. А музичну школу імені Анатолія Сумцова це було б так благородно. У мене немає на це грошей. Рішуче відрубує Кубов. Хоча я дуже любив Анатолія, але в мене обмежені кошти. Навіщо імені Анатолія Сумцова? То була б школа імені Миколая Кубова, як Третьяковська галерея. Але я не граю ні на одному інструменті. Толя мене колись учив на піаніні, але в мене не було часу. Третьяков не був ніяким художником. Він просто давав гроші художникам. А пам'ять про нього живе у віках. Побудував би сучасну школу замість цієї хати. Платив би вчителям по 200 зелених на місяць. Вистачило б з них і сто. Для нашого селища це шалені гроші. Вигукнув Коля Кубов, який уже відчув гордість від великого імені Кубов на фасаді. А то таки помреш, і ніхто про тебе не згадає. От тільки де взяти гроші? Але він подумає про це, може, де щось і знайде. Кінець кінцем живеш, живеш, і ніхто тебе добрим словом не згадає. Мене можуть завтра знайти з ножем у пузі, або з сокирою в голові, як Анатолія. А скоріше за все з кулею між брів. Кубов починає хлипати і наливає собі горілки. А Лариса і Чеканчук звертаються до Свєти, чи не варто покликати Вікторію Микитівну, на що Свєта відповідає, що не вистачає тут цієї відьми так добре без ней.